Markusar Guðspjall, nýjundi kafli Og Jésús sagði, sannlega segi ég ykkur, nokkrir þeirra sem hér standa munu eigið deyja fyrir þeir sjá Guðs ríki komið með krafti. Eftir sex daga tekur Jésús með sér þá Pétur, Jakob og Jóhannes og fer með þá upp á hátt fjall að þeir varu einir saman. Þar ummyndaðist hann fyrir augum þeirra og klæði hans urðu fann hvít og skínandi og fær engin bleikir á jörðu svo hvít gert. Og Elía og Móse byrtust þeim og voru þeir á tali við Jésu. Þá tekur Pétur til máls og segir við Jésu, Mestari, gott er að við erum hér. Gerum þrjár tjaldbúðir, þér eina, Móse eina og Elía eina. Hann vissi ekki hvað hann átti að segja en það urðu þeir mjög skeldir. Þá kom ský og skygði yfir þá og rödd kom úr skýinu. Þessi er minn elskaði svonur, hlýðið á hann og jafnskjótt litur lærisveinarnir í kringum sig og ságu engan framar hjá sér nema Jesú einan. Á leiðinu ofanfjallið bannaði Jesústeim að segja nokkrum frá því er þeir höfðu séð fyrir en mannssonurinn væri rísin upp frá döðum. Þeir festu orðin í minni og rættu um hvað væri að rísa upp frá döðum. Og þeir spurðan, hví segja fræðimennir að Elía eigi fyrst að koma? Jésús svaraði þeim, víst kemur Elía fyrst og færir allt í lag. En hvernig er rýtað um mannssonin? Á hann ekki margt að líða og verða smáður? En ég segi ykkur, Elía er komin og þeir gerðu honum allt sem þeir vildu, eins og rýtaðir um hann. Þegar þið komu til lærisveinanna, sáu þeir mannfjölda mikinn kringum þá og fræði menna þrátt afið þá. En um leið og fólkið sá hann, sló þegar fendri á og þeir hlupu til og helsuðu Jésu. Hann spurði þá, um hvað eru að þrátt afið þá? En einnur mannfjöldanum svarað honum, meistari, ég færði til þín svoan minn, sem er haldin íllum anda svo að hann getur ekki talað. Hvar sem andin grípur hann slengir að núnum flötum og hann fróðufellir, gnistir tönnum og styrnar upp. Ég baður lærisveina þín að reka nút, en þeir gátu það ekki. Jésu svarar þeim, þú vantrúa kynnslóð. Hversu lengi á ég vera hjá ykkur? Hversu lengi á ég að ykkur? Færið hann til mín. Þeir færði þá til Jésu en um leið og andin sá hann, tegði hann drengin ákaflega. Hann fjallt til jarðar, veltist um og fróðu þeldi. Jésu spurði þá föður hans, hver lengi hefur honum liðið svo? Fæðininn sagði, frá bernsku og oft hefur illi andin kastað honum bæði í eld og vatn til að fyrirfara honum. En ef þú getur nokkuð, þá sjá auðmur á okkur og hjálpa okkur. Jésu sagði við hann, Ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Ég apskjótt hrópaði faðir svensins, ég trúi, hjálpa þú vandrúminni. Nú sér Jésús að mannfjöldi þirpi stað, þá hastar hann á óreina andan og segir, Þú döfdumbi andi, ég býðir, far út af honum og kom aldrei framar í hann. Þá æfti andin tegðan mjög og fór, en sveinninn varð sem nár, svo að flestir sögðu, hann er dáin. En Jésús tók í hönd honum og reist hann upp og hann stóð á fætur. Þegar Jésús var komin inn og orðin eitt með lærisveinum sínum, spurðu þeir hann, hvers vegna gátum við ekki reikið hann út? Jésús mælti, þetta kyn verður eigi út reikið nema með bæn. Þeir heldur nú brott þaðan og fóru um galilegu, En Jésús vildi ekki að neitt vissi það, því að hann var að kenna lærisveinum sínum. Hann sagði þeim, mannssonurinn verður framseldur í manna hendur og þeir munu lífláta hann, en eftir þrjá daga mun hann rísa upp. En þeir skildi ekki það sem hann sagði og þorði ekki að spyrja hann. Þeir komu til kapernáum þegar þeir voru komnir innspyrði Jésús þá, hvað voru þið að ræða á leiðinni, en þeir þauðu.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 tekur ekki aðeins við mér, heldur og við þeim er sendið mig. Jóhannes sagði við hann, Mistari, við sáum mann reka út illa anda í þínu nafni og vildum við varna honum þess af því að hann fyldi okkur ekki. Jésús sagði, varnið honum þess ekki því að enginn gerir kraftaverki mínu nafni og fer þegar á eftir að tala illum mig. Sá sem er ekki á mót okkur, er með okkur. Sannlega segi ég ykkur að hver sem gefur ykkur byggar vass að drekka vegna þess að þið hafi játast kristi, hann mun alls ekki missa af launum sínum. Hverjum þeim sem tælir til falls einn af þessum smælingjum sem trúa var í betra að vera varpað í hafið með mylnusteinum hálsin. Ef hönd þín tælir þið til falls, þá sníð af. Betra er þér handarvana inn að ganga til lífsins en hafa báðar hendur og fara til helvítis. Í hinn óslökkvandi eld, þar sem ormatnir deyja ekki og eldurinn sloknar ekki. Ef fóturðin tælir þið til falls, þá sníðan af. Betra er þér höldum inn ganga til lífsins en hafa báða fætur og verða kastað í helvíti, þar sem ormatnir deyja ekki og eldurinn sloknar ekki. Og ef auga þitt tælir þitt til falls, þá rífða úr. Betra er þér einegðum inn að ganga í Guðs ríki en hafa bæði augu og verða kastað í helvíti þar sem ormarnir deyja ekki og eldurinn sloknar ekki. Sérkver mun eldi saltast. Saltið er gott, en ef saltið missir seltuna, með hverju viljið þið þá krydda það? Hafið salt í sjálfum ykkur og haldið frið Ykkar á midli.